Вона приготує Вікторові на перше борщ. Ні, не борщ, бульйон. В холодильнику є курочка, смачна, домашня, а на друге кріль у сметані. Кролик великий, вгодований, також лежить у морозильнику, чекаючи своєї черги. Звичайно, до бабусиних йому далеко, та все ж... Чомусь згадалася бабуся, Варвара Федорівна. Давненько не бачилися. Останнього разу бабуся приїздила на Миколая, привозила онученці подарунки. Всю весну і все літо Валя збиралась до села у гості, але завжди щось перешкоджало. А зараз уже ніколи. Скоро різдво. Скоро приїде за нею Отто. Може, хоч грошей передати кимось до села? Ні, потім, зараз не до цього». Валя відганяла від себе неприємні думки. А думка про бабусю була неприємною. Неприємною, бо Валя почувалась винною. Бабусі бракує тієї мізерної вчительської пенсії. Бракує багатьох потрібних речей, яких так багато у неї в цій квартирі, так багато в універсамах, де вона закуповує цілі пакунки усілякої смакоти. Для себе, для друзів, для Віктора – Чомусь про нього, про його потреби вона пам'ятає щодня і щохвилини. Для нього в її помешканні є все. Від зубної щітки до взуття. А от про найріднішу людину, про бабусю, забула й згадувати. Ні, вона пам'ятає. Вона неодмінно поїде до бабусі. Привезе їй усього-усього. Але не зараз, згодом. Зараз найважливіше – Приготувати обід. Смачний. Найсмачніший. Розморозила курку. Порізала на шматки. Поклала до каструлі. Коли бульйон закипів, зшумувала уважно, ретельно, щоб не залишалось ані чогісінького зайвого. Щоб був прозорим, немов сльоза. Навіть стінки каструлі протерла стерильним бинтиком. Згадала, як вчив її варити бульйон старий єврей, що чудом вижив у Німеччині під час війни і працював у ресторані Йоганового мотелю. «Послухайте, фрау Валю, хіба тепер уміють варити справжній бульйон?» Тепер кожен поспішає, немов за ним женеться гестапівський пес. «Ніхто не має часу». «А хіба можна зварити бульйон, якщо ти не маєш часу? Я вас питаю. Це буде не бульйон, а водичка, в якій курка помила ноги, перепрошую, фрау Валю. Хто хоче варити бульйон, повинен таки мати терпіння. Як правильно варити? Це фрау Валю. Кожен знає. Чи думає, що знає? Потрібно покласти ще в холодну воду цибулинку, морквинку, петрушку. Але корінець петрушки, фраувалю, а не зелень. Ще перчик, лавровий листочок. Потім дочекатись, поки вода закипить і добре, дуже добре, дуже уважно зняти шумовиння. А ще краще процідити бульйон і вилити в іншу каструлю. Мушу вам сказати, люба фрау, на стінках залишається слід. А це вже не те, зовсім не те. Не так мене вчила моя мама. Валя не дійшла у приготуванні аж до такого фанатизму, щоб цідити бульйон і переливати у чисту каструлю. Вона обмежувалась протиранням країв та суворо дотримувалась наступної поради. «Після того, як бульйон закипить, ви повинні зменшити вогонь. Зменшили? Зменшили аж до найменшого. А тепер зробіть його іще меншим. Отепер так і так. І не закривайте кришкою». «Бульйон не повинен кипіти. Він повинен ніжно здригатись, немов незаймана дівчина від дотику коханого. Тільки тоді це буде таки справжня страва, а не брудна юшка, якої б навіть собака не їна. Повірте, бідному євреєві!» Ще німецький повар відкрив Валентині іще одну таємницю. «Виявляється, якщо ви хочете зварити справжній єврейський бульйон – мусити довго варити курку на повільному вогні. Тоді бульйон вийде чудовим, але куряче м'ясо – жорстким. Валя завжди дивувалась, чому так виходить. Варю-варю його, а воно все як підошва. Виявляється, м'ясо хоче бурхливого кипіння і сильного вогню, а бульйон – навпаки. Отака От кулінарна вища математика. Як же радісно було сьогодні Валі – займатися такими прозаїчними речами, як приготування обіду. Не щулась, аж у дверях заскреготів ключ.